Протерла нутро файки коньяком, набила її запашним куревом, неспішно розпалила, затягнулася і з задоволенням випустила дим. За її рухами хотілося спостерігати, не відводячи погляду. Над столиками розлігся благородний аромат. «Мені вже так багато не вдалося в моєму житті, Галко. І знову щось не те виходить. Бійся Бога, що тобі не вдалося?» Роботу маєш, любиш її, гроші заробляєш пристойні, маєш цікаві плани. Я про інше. Про людей, які поруч. Теж не гніви Бога. А свого чоловіка можна усе життя шукати. Помилятися, шукати, помилятися знову, але однаково шукати. У тому той річ, що це він. Я вже знайшла його. Тільки щось подумаю, він каже – або він щось почне говорити, я закінчую. Чи навпаки, несподіване щось болпне або неочікуване втне, і я ще більше переконуюся, це той, кого чекала. Мені подобається, як він пахне, як їсть. Люблю слухати, як він ходить по квартирі, як плюскається в ванні. Ми сміємося разом, регочемо, як підлітки, розумієш? Я хочу бути з ним, я йому теж потрібна. Мені навіть говорити про це не треба. Й без слів себе, розумієш? Але тепер чомусь так холодно, так байдуже поставив мене на місце, не надто пхайся, мовляв у чуже життя. Це з твоєї точки зору, а з чоловічої дзвінниці наша суперечка виглядає, мабуть, так. Галя піднесла до губ широкий опицькуватий келик, зробила маленький ковток. Луїза гріла свій коньяк в долонях, не поспішала пити. Ставлю себе подумки на місце чоловіка Велагаля І розумію, що він не збирається приховувати від тебе цю інформацію. Просто ваші стосунки ще не дозріли до такої розмови. Або моменту відповідного не трапилося. А ти тут починаєш гнати кони, розпитуєш, слідство ведеш зі стурбовано-трагічним виразом обличчя. Кому це сподобається? Чому зі стурбовано-трагічним? А що, з безтурботно-веселим? та ще й після підступного з його точки зору вторгнення у його особисті фотофайли. Чоловіки такі речі сприймають як відверте зазіхання на їх свободу, як намагання жінки встановити над ним контроль, а ти хіба цього прагнула? Тобі ж потрібна відвертість і щирість у стосунках. Тому у таких розмовах важливі жіночі інтонації, найдрібніші нюанси, здатність відчувати момент, а також інтуїція. Чи варто продовжувати розмову зараз, чи відкласти її безобразно потім? От побачиш, він сам все розповість. Прийде час. Не підганяй його. Не став позу ображеної квочки. Ображеної квочки? Ну, відвернутися від нього і робити вигляд, що ти страшенно переймаєшся іншими речами. Порпаєшся в пилюці, трясеш гребенем, шукаєш хрубаків. Ну, добре. А раптом він... Її і далі любить. Звичайно, що любить. Якась частка чоловічої душі завжди кохатиме жінку з минулого. Кожне попереднє кохання не минає безслідно. А ти сподівалася зустріти чоловіка без минулого? Навіть уперше закохуючись по-справжньому, ми вже маємо за собою досвід, бодай дитсадівських кохань. Замість безпричинних страждань направила б зусилля на те, аби стати його великим коханням. Саме так. Хоча я їй трохи пафосною взагалі, Луїзо. Де твоя природна легкість? Звідки викотилася ця важка артилерія на любовному фронті? Сама не знаю. Чому на нього так серйозно реагую? Занадто серйозно. Будь-яка дрібниця має шалене значення. Дивись, не зіпсую все. Чоловіки надмірної серйозності в цих справах не люблять. Наша зброя – здорова доза пофігізму, Іронії, легкості, гри. Що занадто серйозне, смішне. А у чоловіків серйозне там, де гра. Неподалік різького пригальмувала маршрутка, миттєво відреагувавши на помах руки хлопця із заплічником за спиною. Він підсадив на підніжку свою юну супутницю, легко застрибнув у салон, а двері не спішили зачинятися. Водій чекав жінку, яка добігала до маршрутки з тривожним виразом обличчя.